Rahim, elhamdulilahirabbil alamin. Os-salatu was-selamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahun megjithu dhe falenderojm vetëm për tinë din dhe falë kërkoj lavdota dhe bekimet e Allahut qofim me Muhamedit sallallahu aleihi wasallam bi famin e tij shokët dhe të gjithat që ndjekin këtë rrugë drejtinë e fund të kësaj bote. Të ndaruar Lazar dhe Motra Këmë e sënë të në takime të radhës dhe do të vërdojmë me lene Zotit me pjesin e mbetur që ka të bëjme normën e së probës Imi duke folë për një leqë të Zotit të rëndësishëm kuptimi i të cilës normën apo kuptimi i të cilës leqë në ndihman shumë një jetën tonë edhe për të kuptu jetën por edhe për të pasmën si me i analizun gjarë që në ndodhit në mënyrë të drejtë Andaj, në takimin e kaluar, kemi trejtuar një tem që ka shërbyrë si përgjigje në pytje si spërëvohemi. Si në spërëvohemi, si në spërëvohemi, a është spërëvohemi një trajta, pa e shumë trajtjeve dhe shumë njërave. Dhe kemi thënë se të dërdojmë sonë të insha Allah që t'japëm edhe një përgjigje të radhës që e shëron edhe më tepër këtë norm, këtë leqë për të përflasim. Andeson të do t'lasim pse sprovohemi, arsyet e sprovës, objektivat, qëlimet që synohet e realizohen për mes sprovës. Kemi thënë të ndërurlët rëse, aj që i sprovohen njerëzit është aj që ka kryuar, Allahu Gjallu Gjallu Gjallu Hohu. Dhe për dhe sa bëhet fjalë për Allahun te barekote ala te besimtari e din dhe është i bindur se Zoti i Tij çaj ka besumtë asnjë vepër nuk e bën kot. Nuk e bën rastësisht, nuk e bën pa qëllim. Dhe veprat e Allahu xhallehu ala të gjitha veprat e tij sillen mes të qendrit drejtësi ose bujari dhe mirësi ose janë ursi ose janë dobi dhe interes që njeri e përfiton. Në çka veprolllo që dal jashtë këtyre 4 gjërave që i përmenda më herët. A dhe Allahu xhallahu ala vepron dhe veprimi i tij është i drejtë. Allahu xhallahu ala vepron dhe veprimi i tij është i urtë. Allahu vepron dhe i bën mirë njerëzve më të. Ai vepron dhe tek ka dobi të shumë anëshme. E kuptuam ne apo nuk e kuptuam ne? Dhe që nga këjë pozicion, pasta i kuptujmë shumë mandryshet e gjitha ato që në ndodhin. Në në tjetër të ndrylozër të kuptuarit e kësoj teme ka të bëj edhe me kuptimin e drejtë të shumë gjërave që në ndodhin dhe adresimin e problemit ku duhet. Një është janë të prirur që ju jo rolherë me i adresu problemet në adresat gabuarën. Për shambull, rallëhë njeriu e këthën gjishtin ka veti ati, duke thënë unë e kom faj. I kom faj dikur shtetër, e adresan problemin të dikur shtetër, ajma ka bo, kjo është problem. Ose e adresan problemin të krethanat, të koha, e kështu më ratë. Dhe sa herë, adrese e problemin të është e gabuar, edhe të rejtimit të gjithë i gabuar, edhe zjitha të gjithë pasaj e gabuar e kështu më ratë. Dhe njerëzit, jo rëlherë, të në jashtë yorul harra gjithashtu të dozo në parpjekje për të kuptuar pse ndodhi kjo. Jo yorul harra ndodhi që fatkeqësisht edhe të marrin guximin dhe të fajojnë Zotin që ajo gjalalul. Ndoshta kë dikush e bën drejt për drejt, dikush në mënyrë të tërthërt, i pa, rezultati dhe epilogu përfundimtar i kësaj analize është e pse Zoti ma bëri kët. Ma djersat do thot ë një nga dilemat kryesore më së tëm argument se kjo së është argument po dilemat kryesore që i përdorin dhe shërbel me to ata që e kam përzjed ateizmin, fetë e tyre është pikrështë edhe kjo kjo problem gjithë kjo kjo sprovan tok vrasit mive, kjo varfri e kjo më rad ata pyëtën e ku është zotin e se existan Pse gjitha këtu? Në pëmunësime kërku, atje ku duhet, realisht kanë përzidh me ikë, gazgjidhja, problemi si duhet duke më hua, la një lewala, madje duke shpifë për ta. Ndaj ne kemi në ujë medit, ne si besimtar të ashtë fërdimesh të kemi qartë këtë, e kuptuam përgjigjina, për gjigjina, nuk e kuptuam në adim se Allahove pranë më urësi, dhe gjitha detalj për të iksaj, kështë në bindjen, Mirpo mungesa e detajeve nuk e konteston bindjen. Nuk e lkund besimin në Zotin Xhallo Xhelalu. Kë duhet ta kemi shumë qartë edhe këto gjithmonë me këto çështet. Prandaj çdo gjë që na ndodh na e dim se do të më lënë Allahu. Dhe çdo gjë që do të më lënë Allahu ka urtësinë të tij. Patjetër. E kuptuam këtë urtësi nga çësot e zemra më tepër dhe thëllot bindja ma shumë nuk e kuptuam këtë ursi bete me besimtarë në Allahu Gjellera dhe të palkundur kjo është e aqë duhet me kuptu në filim pasta gjithës shërimi më të tjashëm është ndobin tonë ndobin e bindjes tonë ndaj psa Allahu Gjellera Gjellalu hu së prava një rëzit para se me dhun ose me këtë dhun përgjigja edhe një detaj me rëndësi në Të gjitha këto që do t'i përmanim sonëtë janë përpjekje për, për t'kuptu drejt përgjigjen këtë pytja. Mirë për nuk është etër përgjigjen në, në këtë pika. Ne i munduhemi në kodrë të asaj që Allah u ka fol në Koran dhe pejgabërëtun hadith me i kuptu disa urësi. Me për për shumë të tjera nuk në të rëgënzutin. Nga se nuk ka drejt atë me apytë asë kushë. Pse e bërë e këtë? Allahu thot në Koran La yus elhu amma jef'an Ajë nuk pëytet për atë që dhe pranë Nuk pëytet Allahu në gjenë në wala nuk i raportën asë kujt Para se me sëpërhu Pse për të sëpërvanë? Dhe nuk e ka bërë që asë kujtë këtë Raportim Nga se kemi probleme besu se Që kanë ndonë, ka urësi E kuptuam apo nuk e kuptuam Dhe kështu ne e te kërëm këtë problem Andaj Filime shtë dhe rëzër, Sprova vje për ngritje dhe pastrim. Dhe gjitha këtu që komi përmanë së unë të, si përgjitje psa launa sprovan, i shërben krejt asoj që kemi thonë më heret. E në kemi thonë më heret se një përregullve të rëndësishme të kësoj norma është, se sprova është privilegjë. Kura laut sprovan, në nuk duhet me kërku sprovanë e nuk duhet me u gëzu sprovës në kuptim të asaj që e shuqër që jarë, mirë po duhet me e kuptu sprovën si privilegjë. Nga se korallauta mundësan që të dëshmohësh para ti këshia dhe pësa e të një, a i të kanë beruhë si kurse kemi cikë. Edhe kemi shëruar detalisht pësa është sprova privilegjë. Edhe ka, ta që përflasim po si përgjën këtë, është realisht një dhe s'mi shtojse asaj që thash më herët. Allahu na sprovon për të na pastruar. Një për në çfarë kuptimi për të na për të na pastruar? Fillimisht pastrim dallimi, kase pastrimi është lloj-lloj. Allahu fillimisht na pastro, tash na sprovon, qëllimi i parë, objektivi i parë është pastrimi dhe ngritja. Ky pastrim i ka dyso kuptime. Pastrimi i parë është pastrim dalimi Dë më nësikur se Pastruhet e, Gruri Nga mbeturinat e panevajshme Pastruhet shëqeri Pastruhet dzeheja Gjithë shka pastruhet Nga ja që nuk është pjesë e saj Që të mbetit e pastr Andaj Allahu Gjallewale a thotë në Koran E hasi ben nasu E jekullu amenna وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم ان الله الذين صدقوا وليعلم ان الكاذبين امنوا نيرز ق تليان تثون وثم ديكلراتيڤيس سكان بسوار ودو باستاي موسا سپرووهن نيتي ميسپرووه اوتا باراتينه بصا që të doat që ka pastrohet safi pastrohen radhët që të veqohet i sinqerti, i vërdetin nga gënjështari pa kjo është një qëllev që të djetë pa të mos ishin sprovat të nërëllatër nuk do të djej ku shë është i mirë nga i keqi nga se gjithë do të shkjetë mirë për shambu në qovë se njëriju Sërë të falë në mazë në Sabahut Kër këthej të shpia Paraderës e gjenë Një grumbullë are Gjithë mon A kësh me mbidi kësh për e falë në mazë në Sabahut Jo, të, jo E ku kësh me dit në kësh për e prish Gjurin për Zotin e kësh për aren Për me dit kësh për e prish për Zotin Kësh është i sinqer dhe kësh për are Duhë të me lërgu aren Kaq dhe me njërë djet Dhe me njërë qërcoat Për ndaj, Zotë Gjelleu Allah, nësë provënë për të shpërbër të mirët, për këtë arsujë. Nga se nëse nuk pastruhet rrët, atërë nuk dhëtë kështë e kuptim, dhe më thonë, për zindhja të mirët. Nuk dhëtë kështë e kuptim, asë një herë, sakrificja e të mirët. Nuk dhëtë kështë e kuptim fare kjo. Dhe shumë shamu i ka zilë djetarë për këtë. Një shamu të rr Në qovë se të nërruzër Kërkohet nga studentët Me hymë provimë Dhe Sësit për njerëzre Ka qasë si e ndyshe Ndaj këti provimi Dikush përpjeket e munohet edhe Ka lënë kohë gjatë duke nëzohë E dikush e bënjë përpike mesetare E dikush fare heqë se qanë kokën Dhe tash Gjithë hymë provimë Normalisht do të dalon përgjigja Do të dalon rëzultati Mirë pa Drejtëria e fakultetit Merë vendim që Të gjithë me i shpall të kaluar Kje e para Dhe gjithë ashtët Pa të reguar kushën maj mine Kushën maj keq Nëse shikum kaha ana E aty që kanë pas me ngin Atere i qasemi me kahje të dhimshmëris Ani si gjuna Mirë që kanë kalu E përnë qësë si, i qasemi kaha këndi I aty që kanë pësu Nuk do të kërkëm mëshirë, ti po do të kërkësh padrejti. Prandaj Allahu xhël leuala nuk mëshiron në llogaritë të drejtësisë. Apo por është i drejtë në llogaritë të mëshirës. Për këtë arsye Allahu xhël leuala bën dorje. Ai që përpiqet, atë mundot, do kurse kusaj që nuk përpiqet dhe nuk munduat. E po të mos ishte sprova, nuk do të kishte këto rezultate. E forma e tjera do të thotë që dalin në në shës ato dhe saqto Allahu xha lahu ala te ndrohën kur fest për betejën e Uhudit dhe i ngushllon besimtarët për rezultatin që ka ndodhur pasi qi çorton fillimisht në trajtimin e betejës së Uhudit në Sura Al-Imran fillimisht Allahu i qi çorton besimtarët që tuaj ambsimin dur. e durr e pas çortimit i ngushllon Allahu xha lahu e si i ngushllon në Sura Al-Imran ayat 179 ستاة الله جل جلاله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليهم حتى يميز الخبيثة من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله نقدت لله بس يمطارد من كتجنج كفارين التاش بس نقدت لله حتى يميز الخبيثة من الطيب جلس سيد ده تلكون دشكون كتن دهت اميري نجا يليغو اي سنشرته nga jujë si në qerti, i vërtitin nga gënjeshtari. Përndaj edhe, ajo që ndujë në uhut ishte mësimi madhë, mirë për ishte dhe një lejë, ndarje, se kush për e kupton drejtë këtë sprovë që jërë, er, e kush për e këthër me mendim të keqë për Allah dhe pejgamberin a.s. Përndaj, e para e kësoj objektive, jemi endit të objektive, ose që li mi ikujtë, i pastrimet, ton pastrimi kujt? Pastrimi i rradhave, pastrimi i i i i shoc rive, pastrimi i i i, i komunitetave, një përgjysë njerëzve që dihet kush është i sinqert, kush nuk është e costumbre. E dyta koda të në pastrimit është pastrimi i vetë mirëndër mëkatet në këtë rast, në këtë kuptim, sprova mund të këtë një nështë rral të zjarit për jo që djeg për të ati që pastran. Për ndaj edhe, mineralet dhe dzejet kër futën një zjar, ato nuk digjen për ato shkrien për të pastruar. Andaj edhe besimtari kalene për sprova ju për të djeg, për të pastruar. Në surën e njësa në jeti 154-123, do të Gjellohana zbiti një ajet i cili i trënditi sahabet nga se sahabet i kuptonin shumë seriosisht fjallët Allah Gjellohana nëse vindin dhe një shprejhje e kuptonin shumë sincerisht, shumë seriosisht dhe nga ganin jo për ta kundështu pa për të kërku arsë qarim për të kërku rukdalje pas asoj që Allah Gjellohana ka zbrit prande Allah Gjellohana në Kuran me ja më lësuën ju gjë zëbihi aj që veprën keq dhe të dëshkohet nuk tha Allahu nëse bënë shumë keq a po pat keq Allahu tha, gjdo të keqe që e bënë, kime unë dëshku dhe në transmitimin e Imam Ahmed i Rahimullah Ebu Bekri radiallahu ta'ala anu tha oj dërguri Allahot, e si me pështu nëse për gjdo të keqe këna mu dënu në gjithë shka në mëro dhe prap dënu e si me shpëtu si është rrugdallë nga kjo krizë, nga si këta është problemët. Atër, tha pejga mëri Alehi Salatu, Allah u të falë të vëvekër, guptim të mëshirovë të Allah u dashtë për këtë, për këtë derdhë dhe gale që e ki. Pasaj, tha pejga mëri Salatu, atë ndodhë ty me usmu, po. Atë ndodhë ty me u lodhë, po. Atë ndodhë ty nga njere me pasë edhe në gushtim dunjost ekonomikisht, ose në forma tjera, tha po. Tha gjithë thaktuje në ndëshkim Unë ti kuptonë si sprovë Allah nuk ndëshkan me këtë Por alisht me këtë ta lërgan Në ndëshkimin e ahiretit Jo përse Allah po të dënën këtu Me në po të sprovan me të pasru Zotë Gjellë Gjellali vodë. Dhe sikur që Ka ardhë në të rëzmetimin e imam muslimin Për një të njëtin një ajet Se shokët e pejgamberit Alehi Salatu Veselam U shqesuan nga kjo ajet Qëfar të bëjmë të nëse për gjithdo vej atërë erdhë në transmitimin e ma muslimin se kjo u erdhë në rënd ashabëve, kjo u erdhë shtirë sahabëve, atërë pejgamberi sërësërëm i tha, se didu dhe karibu, ju përpjekëni dhe mundohuni dhe jepne mundin e juaj pasaj tha pejgamberi sërësërëm dhe djeni se gjdo gjë që e godet besimtarin ajo është pasrim për te, ma dje edhe një gjembë që e thejrërëte apo një lodhe që e godet atë, një pengesi dhe në rrugë, gjdojnë që përta është pastrim. Zotë i gjellove të pastranë përmes do të thotë sprova që Allah të dërganë. Edhe në këtë rrasë sprova po delë kujdesja Allah ndajneve, po delë rahmetja Allah ndajneve, po delë privilegje Allah ndajneve. Nga se, uh, të ndërnozër, nëse në e shikohem gjatë ditës, pësarë ka mundësi një një një me më katu, por me standarët e fesë më katim, jo me standarët të duhëna, se në presi me boni i shkeli, kushe disot ma dhe ani menuru më katim, jo, por flasë për standarët e fesë. Do të shashë se, me mira herë, stakë furla me thonë gjeditës, nuk dhjetë a delë bëra barta. Andaj, është ndihme Allah, është përkrahi Allah që realishtë, e ndihme me së të më tërën me u pasrua. Në kodrët e pasrimit është edhe ngritja derëja. Zoti që leuola ngrit raptin e tij me provë. Si ngrit. Na dim se të ndërullozon në këtë botë neer nuk janë një kategori, po. As në aspektin e dijes, ajo njëjtë jo. Mi çdo të di shum ka hala më të di shum, apo. As në aspektin material nuk ka të njëjtë që janë të njëjtë gjda përpjek e mi bo njëtë barabartë është e kutë e për mundshma është por do të mi mësu njerëzit si me komuniku kategoria me kategori kërë mërëndësi po, jo me janëlu dalime se kërë është e për mundshma e në gjda aspekt ka dalime e Allah u thëtë që i ka një dalime në dunja o lënë ankhirët u E ahiriti është halome ma te për dalime Halome ma shumë dalime Halome ma, ma, ma, ma të duksh me e ndalimet Halome ma të thilë e e ndalimet Ka shkoll, shkoll, kongritje Dhe ka ko shkoll nivel i lart Që Zotë i Gjellë e Gjellalu hu I adon një rubi I adon një rubi Mi pa e rabë, nuk është i vedishëm për këtë pozit, fillemesht, pa asë nuk punan për te. E po rahmeti Allah, ato është ta i cili nuk e, nuk e përjashtan nga këtë regjën. Për shamë e unë, ta këmë japë mundësin, qëku këmë pregadi venin, s'ke dashtë, në që a vendin, jo, zëndë Allah, është topën. Ate rezotë të gjëllë uana, e sëpërvanë këtë rabë, dhe krasi e sëpërvanë, shik me një transmitim medveri të mrekulushun, se si e shpjegon pejganberi alihi sallatum së prohun atër, të kësa në tyre. Thadë Muhammedi alihi sallatua së rabë, një rabë të ka Allahu e ka një pozit, që Zotje ka pragrit për te, e të cilën nuk ka mundësi me arrit me punët e ti, së është e mundëshme, me këto që po jabë ti, dhe largë jabë, Atërë, thëtë pegamirë, i ptëllahu Allahu fi gjesedihi, au fi malihi, au fi waledihi. Espervan Allahu Gjellë Gjelalhu, ndodhë në pasoni, ndodhë në trup më shëndat, ndodhë në fëtëmijë, espervan, aja dhikë ku e dhe në espervan. Thëtë, thumë sabbarahu, pasta i japë sabër, jo me dërshuaj. Jo, espervan dhe i japë sabër, thëtë, në këtë që e ka godit, diri sa eqë, të arrin atë shkallë që Allah e këpërgadit për të afton. Andaj, ka njerës për u ashtë me këtë qëllim, Allah o të dërgan për me të ngrit, me të ndihmu që t'eshtë më lartë nga se dhe prajote, realisht, nuk është në atë një verë. Të nërëzër, na, këto që i përmandim dhe një me tani, edhe ato që i dhe t'i përmandim, mund të këtë ndodhë që kemi ndëgju shumë për e t'ju me nd dhe jemi bindur se edhe këtë çështë që tani se është ngritje nuk ka diçka e re apo. Nuk kuptim të informatos. Mirë po, çka kët informata përdoren për të shpjeguar zhvillimet e kjo është pasaj procesi tjetër. Donë dallon me diçka, edhe donë atë që din me përdor për më vonë për gjën jetën tonë. Kjo ka diçka tjetër apo? A do niv në ndu në ndu që është e dytë dhe për këtë arsye shpjegimet. Ngajer me karakter të rekrutimit e nga njërë me karakter të informimit sa shmërënësi, për është për të pregadit që të dalim të gatshëm dhe të balafachohim me sfitë dhe kësë dunia e qendë shumë të. Në kodrë të pastrimit dhe ngritjes është edhe një loj tjetër. Cilë është e loj? Nga njërë a la gje leuala e sëpërvën robin ju për me pasru nga më katët, për për me pasru zemrën nga gjedonë njëje që është lidh dikun tjetre, po e pengonë për të këzotë i gjellë gjellali hotër. Ka shumë njëjë në zamër që pengonë në ngërit e ka lau gjellë huala. Apo, dashuri dhe lakmi të rajshme që i ka gëllëtit zamëra që të uthime në këtë dunja. Ka. Njëri dhe në qdo kush përvejt, i dhe. Andaj, zotë i gjellë huala, esë përvejt. Mirë, po, për tja pasu zamën nga gjedonë gjë posa lau të Jo çdo kush futet në këtë provë. Jo çdo kush. Kjo është për disa më të veçantë. Ibrahimi alayhis salam këtë u provua. O po. Që ta thërrë djalin e tij pse? Ës provuar më vete. E pse Allahu e has provoi? Allahu nuk ju dësh gjaku Ismailit, absolutisht. Ai as nuk dështe me atë di gjambën babës duke e thërë fëmin e vetëm. Po edhe në qoftë i vjetë fëmi, fëmi është ai. Nuk dhe është i Allahu këtë. Mirë po, Zotë i Gjelle Gjelal hu dëndë që zemër e Ibrahimi të shte të rësisht e zbrazull nga gjdo gjë, posë nga dashurija Zotë i Gjellevara. Kënë nuk është letë në arritë. Por Allahu Gjellevara nga njerë, shpëron edhe për këtë arsujot. Që i lidh me diqka, dhe ajo, po pëngon mu lidh me Zotën, po pëngon, sikur që kemi të në cekëtë në, në disa një qëratë atyra për më ngritë të kallahu do të mi kaluët tri procese për më lidhë më allahun do të mi kaluët tri procese njëri nga ato që du më përmanë nuk du ato të të rëmu zhvendos njëri nga ato është kanë thëmë djetarët qëtë ullë alaik gjitha lidhje do të mi shkëput për më lidhë më allahun Gjellewala pandaj Zotë Gjellewala kërkën n ndërsonimit të lidhur ka toka. Andaj e ndërtimet të kontrta. Sa dëshën më ngrit ka qëllë, të pengon lidhja e tokës. Duhet me këput lidhën e tokës që lërshën në u lidhën e qëllën. Duhet ngritja fuqeshme që më ushë këput nga tërheqja e tokës për në mujt më ngrit nga qëllë. E po nga njerë s'ki forës me bo vatë këtë. Nga njerë nuk dindë kahmianisë mund të ndullë që të vjenë sprua të regonë këpët e këtë e dhe ngritë, të, të kallon që të levonë. Nga njerë të merë atë që është me dasha për ty, ju për me të lënkeq, po për me ta pasru zemën nga se një lidh për i saj. Një ditë për i gamberit sallallahu a sallam, ja sëllë një gjumbe, një plejpalte, por është me dëvërtit edhe kvalitative, por edhe kështë dison gjyra. Nj e e çëndisur shumë bukur. Ja sonë dhurat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe e veshhi pejgamberi alaihis salam në namaz. Pas sa e fal namazin, e hiq u jubën dhe ja folë dikujt apo. I them se ja Resulullah, thëm pengon të mund lidh me Zotin. Domthon kur falesh mirë për Rekë. Njërmë më nuk e vrem kët nga se ka updëshmëria apo në atë nivel këtyre ne kemi të ndihshëm, ne na, nivell, ndishum, na pak më më nadh ndihshëm, më më më trash ndihshëm. Ai që është ai që është shumë holh ndihshëm i lashert. Andaj nganjëna provo ti e din, ne ti është mirë është mirë është më vesh larg asoj, por për kategoritë të larta, këta në nivelin lart, këta janë shumë pozitivë. Eskon, na ne pamë mirë, po shkon mirë e më tani namozin Merë ati të evtonë, lemë që të thjeshtë e mësumë shka menja mundi këna dhëmë E këtu pegamerësëm e hjeku vetë, paja hjekë Allahu Gjellewala Nga se ishte i vëndishëm, të ai alarmi ishte shumë nivellë Po nga njerë na të dejur nga knetësia të asaj që kemi, nuk e nimë se po nga alarman në në a, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Përndaj edhe Allah Gjallahu Ala, kur fuli për bamirësi, kur fuli për dhuratën, në qëfarë tha, lënë të nëllu në birre, hëtë të në fiku mimma, të hibun. Nuk kini me arritë bamirësi, sadakën e arritë me gjithë shka, sadakë, lë moshënon, gjithë shka, a birrë, është nivellë majnë altë shumë, ja, kjo është nivellë majnë altë, më thonë që, kënë bo mirë, nuk i me arritë dirësë, Te shoqë dar. Andaj Ibn Meri pat diçka shumë të dashur për veti, shumë e donte. Pastaj po, edhe zejtëtat falletit rrugt të Allahut xhëlal xhëlaluh. I tham pse po ja po ti shumë e kit në bash me këtë ti po don tha e dëgjova Allahun duke thënë, nuk keni marrët këtë shkollë derisa nuk e janë. Andaj qetu bësendohesh mes dy zgjidhjeve, ose më me mbet mat që e don të sprish pun, po mbet nivel klas matur, ose më usgjidhn nga ajo që e don e më hip nivel më të lartë, çun po e don. Gani njërë Allah së përvanë për këtë, që në, uz, në uzgjith për i disa lidhjeve dënjasë e ngriteshë. Kjo është nivellin alta përta. Andaj, kjo është njën nga objektivet e para, kuriosore, pse Allah së përvanë. Dhe nëse ti i analizonë gjitha këtu lojnderuar, në cilën këtu po e gjenë se Allah po të dënënë, në cilën e gjetë e ti këtu. E në cilën ti këtu po e gjenë që Allah u gjenë në gjelali hu, po të testë Në cëllën për e gjenë di këto që Allah për tjetë pëngesa me të rëzut dikon se të për jetë smirë, cëllën Asë një hunënë, asë një hunënë Të gjithë anë për me të një muë të ju, të gjithë anë ku i desë për të ju Pra ndaj për një me, si kërta peka me zëmë Kërë Allahu e dënë dikon e së për avonë Qështu e kuptën që ta ditë shumë mirë aftër Nga se aj që të dënë me të pasru, aj pëtë dënë Kësikur që këtëmi thënë ose të tjera Ajë që të kshillan Edhe në që fëse është i vrasht Ajë të dan Jo, ajë që të bënhur para njerë jo. Po të kshillan Fshihur a zi, mi po nështë është E rapt Nështë të qërtan Mirë po Dje se ajë po të dan atë Pra nej ka thënë Njëri për i se levit hershëm Më ka dalë për i menjës e amni ti Po menjës e fjale ati atë Ka thënë Kështu ka th qon shuplaka e dietareve në fytyrën e ta është më e dashur se kjo dhunja dhe çka ka kontakt. Pse? Nga sa i godet për me, ngrit. me të ngritit. Unë kuptoj më shpëkarësh. Po çortimi i ti, tij, ndoshta edhe ganjera, ndoshta edhe ndëmasje ndrenar, se ka për asgjë veç me të pastuar me rritë. Nëse njëri e bën kështu, atë ka për zotë xhelaluhu. Ana sigurisht i bënte i rahimullah i tha me një rast nzanës vete kur u dërgoi një letër ku kërkonte falë dhe tha Do shtan ganje kam qenë i vrashtë me juve, ma bën i hallall. Mir, por qëllimi ka qenë me ju pastru. Nutja se dora nuk pastrohet përveç atë që reforma fuqëshëm dorat tjetërfton. Apo, nëse kemi ndonjë një ndyrë në dorë, nuk, nëse kjo el ka që shko ke bo, kë largohet kur, po duhet më fërku. Do të tha ka dhimbje fërkimi, por as për më pastrua. Analogjia e lavuar nganjërt fërkon, mundën nga gjen me dhimbje ka pak fërkimi po e ka me nëngrydhme të pasu, për ty e ka, nuk i du është i ati fare, asë sprova jo të nuk i duhet fara ati. Që lejni i dytë, në rëzë pëse Allahu Gjellevara, asë përvanë është, nga njëre, sprova është <coughs> për me të reg vrejtjen, se mund të ndodhë që ka shumë e madhë, që pa për shambullë, e, uh, e, e, që është e ndë një alarmi. Sa më alargje, ka pak alarman. Nga se si e alargje, afrosh, në rritët afrosh. Sa më afërje vijës kuqa, rritët rritët alarmi. Nga njerësit janë të hutuar të pavëmendë shumë. Dhe hecën drejt shkatrimit. Hecën drejt nge të griminis, të kumbjes. Allahu i speroen për me këndelë. Vecë alarma shtë ndonë e para ishte me karakter të pasrimit e dytë është me karakter të alarmimit kujdenës se nuk i kej punë mirë këndello kujdenës se nuk përshkon ka duhet në drojë orientimin dhe këso sëprova, Allah u Gjelluar u ka dërgu dhe aturit që e kanë më uzotën Gjelluar edhe ta që s'kanë besu farën zët u ka dërgu Allah u alarmë këndello nga se po më erë dhe kështu dhej halli për ti. Më zvetë për ti ti më arë të une kështu. Andaj, po të paralemrej me alarme, para prake, që të përmjësosh. Dhe kjo është le ispruas. Më ndaj, dhe kjo është që le një ispruas. <laughs> Shukoni Allah që ka thatë në sunë, el anam, në jetin 42. O le kad erselna ila umemin min qablike, fe e khadnahum bil besai wa t'darra ila allahum, jetë t'darraun. Në amë 42, Allah u thëtë, ni edhe atyre parateje u kemi dërguar të dërguar, pa dhe së proha dhe i kemi kapluar nga njëre me bësa vë dërra në këto dyja jëmë sinonim i vështërsis pak me të shtiri këna mor pak me të shtiri këna mor pa përsa Le allahum jetë edhe arraun Vetëm që ti këthejmë përulles Ti i këndur nga Aroganca, nga mendje madhësia Nga vetëpëlqimi Ti përullin Allah Gjellë Gjelalu Nëse si kini punë të mirë Me këtë, me këtë, me këtë Arogancë, me këtë vetëpëlqimi Me i dojë Allah, si kini punë të mirë Andaj e sëpërvan diken për me alarmu Edhe kjo është Për dyshim Për dyshim në mshirë Allah Gjallahu ala. Gjitha qëtë, Allah të barakë wa ta'la të thad nësurën al-A'raf, në ayet në qëtë në qëtër të pasë, qëtë, wa laqad akhadhna alë fir'aunë bis sinin, wa naqsin min aththëmerati, na allahum yathdhëkarun. Qëtë qëtë të hatë, adhëtë të maherëtë, vëllahi përshkemi mërë këllushë mëlaznihë, dhe pësa Allah Gjallahu nuk ka nevoj, nuk ka nevoj për kë si kurse një beduin kështë e rezu fjallë Allah Gjellewana ku Allah dhët pasha zotin e qilët e ato kës aja që ka po fleta i pegamber është të vërtit Allah u betojnë këtë aji në zonë të beduin i tha kështë e ka i hithnu zotin që e ka bo mu betu e pëse pëse du të e mi betu jura on, e ka pa po që kjo është bagi kërsimi madhë Nëse pas betimit nuk besën e që kam e të botu Nëse pas alarmit nuk këthesh e që kam e të botu Kjo është kujdesi Allah Gjallohale Më Allah e si e ka bërsh kërkujt Le Allah e ka për njët mendjen A e ka dhon A e ka dhon le gjikën dhe arsyen Po A e ka dhërgu pegan bërë Po Qithë e ka mundësu E pse po prishës pra Pra për unë prapë sprovon ti kthao këndalo i habit largesh ku sprish punë ke vol kesh për mua skebësuan mua ke mua mu sprish punë prapë ta alarmoi nuk jetush ku mirë kthao thoni akora madh më maso këllah e prapao ai thoin e pse allah nuk e ndron situatën subhanallah vallahi kjo kjo është e pashpërbushme e ku i kanë këta njerëz mendin allah a i po të alarmën, tje ke kë bu këtë keqëa, ndreqëa, përmjësoj se tje ke kë bu këtë krim, a i në vend që të e mërë si këtë alarmë, mësim për vetë, i thët Zotit i pa drejtë, subhanë Allah, si kurse në me ka nëmë, subhanë e kërëbbi, inne hadhe le buhëtar në adhim, i pasë që vë Zotit jam ga qdo e mitë, me dhërë kjo është një shtifje modhe, kjo është një akuza modhe, andaj Zotit q i tërgojnë alarme njëri jutë si kurse i përmanë Pra imam Taberio Rahimullani të fësirën e ti, kërë komentën këtë Thotë, Allahu Gjallahu Ala nële emrën se e ka spravuar faraunin, o dhe zëni Në nga, nga mëtë poshtrit që ka prej kënë tokë që kënë njeri është atë faraunin Në njëri cilit për një ondër, i ka vra me mira fëmi, për një ondër Për një kari, ka shty popull tërë Ka pos gudzim me thonë Unë një mëzotë ju, unë një mëzotë ju, parë mëna Edhe këti një Allah pojqen alarm Ma se keq e ki Ndreqë se nuk po kam dëshirë me arti që shto Subhanallah Faraonit Taberi u po dhotë Allah i ka dërgu Faraonit alarm Ja kanaj ka paktoj, ka paktoj Jo me denu Me këndilë Laallëm jënë dhekëron Shë këllë Allah që ka të nëfënd Laallëm jënë dhekëron Andaj? O laqad e khadna a'le Firavon Ne kemi sëbrahu Firavonin Bisëlil Menje thaëtësi kohë paskohe Thaëtësi kohë paskohe O naqësën minë të themarat Edhja mëngëshin pëmë këherë Zë bëjke gjithë munë mëllë A së bëjke gjithë Pashra mëllë abdër Fruytët Pak ma pak Pëse Pëse Laallëm Arsia, shkaku i tërkësa është, i dhe kerunë. Në është ta jubjen mënë se keqe ka fërënë. Në është ta këndelët, farauni. I jepi allohë shansë. I jepi allohë mundësi. Në kjo mësimat si që edhe një, kushtë do koftë, t'jepim mundësi, t'jepim shansën. E kësë më radhëfëm. Prej qëllimeve, ose objektiveve të sprovës të nëdozër, është një objektiv që ndoshta ka mundësi më ufut në ndë një lejnë nga këtu, sprish pun, e ku mdo veçme në qëllim, e ku mdo veçme në qëllim, përshka këte lidhje sëngusht mes kësoj që ka me përman, edhe te i kalimit të gjithës sprovë, ka lidhje interesante, tjernë zakonshme, që kom me përmanë me gjithë dë sprovë që të godet. E në kemi thonë se sprovët janë edhe me të mirë edhe me të keqe, me të kënç, me të pakënç, me të ashtë, së kom nojë me i këthy ketë ato që kom thonë një hera. Këto janë, kjo sëtë është vazhdimësi, rjedhohi asaj që kemi thonë, kemi përmanë ma herët. Cëlla është aja që ka kashitet në gusht? Që është mund tjetë qëllim, qëllim i të me lutë Allah në gjëllë dhe vane. Nështë të sproon për me lutë Allah në të barek o të la. Nuk jetë të me lutë. E aj ka dëshirë ti me lutë. Aj ka dëshirë me ndëgjuë zërinë tëndë. Aj, aj ka dëshirë, aj knaqët. Apo, me pasi, po e shprejnë nevojnë që e ki për te. Vafrinë që e ki nda i ti. Dërsa, kur dënë të e eksproon dhe si dënë të kompenzonë humbjen. Së prishë për unë. Për. Qysh dënë nga qinsat kryesur që njëri nuk ka sprov belon du njëa që nuk ka halap nuk ka ndaj tre persona që ka ndal në mal pas të e ra shi dhe o futën në shpill mos rrunga shio e ju ra shkëmb e dhe omshiri dherën atë. dhe në ruara e shkëmb e rrëkulis për i majes në malit a i ka mujtë shumë let me jahuqë vrime së shpjeles, se atë nuk është bashkë ashtu kalaj, bashkë guri më radhe, në mshilë keqë shpjelë, ba letë a i rruginës të poshtë. Pse u a mshilë i zotë i shpjelën atëm? Pse? Pse? Allah u gjëlloh me dashtë, me i shkatru, apo, me i denu, Kishme i bo më rshit A kur bjen shia rshat koman mal Rshat dhe bim posh dikun Heq pa i lehu me fud shpal i kesh kap dikun Pa i lehu me fud shpal i kesh kap Allah dikun E pëse gjitha këtu Pëse hin Vesh për i shkap Pëthyrrëm Dhe qale Rabbukum Udë'u'ni Dhe qani këtë ad Dhe tha Zotit Më thyrrëni Mas më harrëni Pëthyrrëmni Më lutëni Njerëzit, të njerëzit edhe kur thot therrëm kur i jën zar apo mund ti ati ja sinqertë di kon mund ti ati ja pa sinqertë apo kur allah therrëm sartje ja ngusht therrëm estejiblekum t'përzijna subhanallahu atisbathir ta dërkon ka njëre një pengjes lukshi therrëm edhe atune o vendohë si gurin shpil e qëka bënë, ata me dojnë nga, nga së porë qëka ka bënë, korëgjë veç e thërën Allah nga lehu hala, o azat sari thështë o azat lërgoj i shkambi a i thënë dhe i dytë që o azat lërgoj me doha po, është të vërtit, ata, ata përdorën si ndërmjecim për të u përgjit që Allah doa, në doha në do një pun të mirë për asenës është i ku dhe dohaj, të lutja kërë u godit Jakubi a le isa me sprojnë e madhët të pumbjës e usufit edhe të ato që i ndudin familje qëfarë thartu tha inë me eshku bethivu a huzni inë Allah Un tash unë tash po bëjdo unë e kam mua nkut është e zotin unë e kam mi a shprej Allah mërzin ti me, po ku, qës kam mi a bo këtu me doa që kanë sproj, që ka bëri e hapi dherë në lutjes kam e mua nkut e ka Allahu para çë dikush më ka bërë këtë punë mua. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ta dhe siko këtu është për mënë, ku tha, "Kam ngutë tek Allahu dhe të Allahut kom ia shpërim mërzin tim edhe plagën që e kam me lutje, me dua kom ia shpërim." Si e përçolli kët veprim? Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ta Ëndi për Allahun çka i nuk po deni. E çka den ti për Allahun? E di për Allahun sa i i gëzuat që solutë, që thirrja ndoshta për këtë më ka marrë Yusufin atë. Do me bë. Lutja Allahun xhelaluhu. Wallahi dua që na ka ndal gazema kur kemi qenë në Zarr sa të bollëmuhom pas zinat atë. Ta? Ndoshta Allah xhelal për ç'do ka caktu me kundin xhenet basati kardon donia sa dosh me rafa apo prani dosin qe fat preri dosin qe e, po, e ka pyet imam ahmedin rahimullah sojen e larg pe zotit jo kuptim kilometra po njer so e kaforth ka thon dava te mustexhape nje lutje e pergjigjun qe ty asht me te me zot sot ti e lutat pergjigj qe ty asht afersia jote qe ty asht nje lutje qe ty apo prandaj ngadhem ush me kon larg pe zotit Duaja dhe përgjigja t'ofronte Allahu xhallahu ala. Nuk duhet pato sprova vallahut. Valla nuk qësh që notën sinqerisht në një Rabb poskërdan dikonapo. Apo se në mëngrit notën me lutje Allahu xhallahu pat dhimbt. Po vësht si shai fali për brigatit, kjo është fazë bajë e avancuar afta. Don në, në shtrim edhe për ulja afta. Sprish pun, lut Allahu xhallahu ala lut. Dhe kjo është një peri Objektiveve dhe synimeve të sprovës E katërta të, të ndrodozër -në, është Nga objektiveve të sprovës Nga synimet Pse Allah nga sprovën është është edhe Të delë shesh Të dinë gjithë do kush Se qëka do të Allah nëndodhë Qëka do të Allah gjellore nëndodhë O sport Allahu argumente rob veti për treguar se çdo gjë është në dorën e tij. Sonjers kreçka kanë këngë në jap, mos më undonë sprov, do prapë undon. Për treguar se nuk ke mundsi me para me larguspron, korr. Nuk ke mundsi me pushtet me larguspron, korr. Absolutisht. Sonjers i ka kop arroganca mendjemadhësia, po edhe janë binu se, qka dënë bëna jatënë. Allahu e së pra me të regu se, jo qka dënë ti, qka dënë e bëja jatënë. Apo, edhe kja është për më kësi, edhe kja është, mi po, duhet me vequë këtë, që me emadnu Allah, Allahu në gjelë gjelaluarë. Përndaj Allahu e thëtë, faalun lima jurid, a i bënë qka dënë. Këtë dë e së pravënë, si dë e së pravënë, kur dënë e së pravën Në gjitha këtu Kërë Allah o së pravanë Aje duke lëzumë madhështinë Allah Gjelleroane Aje duke e po madhëninë Allah të barë e këtë anë Aje duke e po pushtetet i të pa kontestu shumë Aje duke e po së ajë bënë qka dënë Aja përshe Qka dënë bënë aja as Askus nuk e pyth Pse e bërë e këtë As nuk gudzëm e pyth Dhe ajë bënë qka dënë Fe alë unë lima jurit Ajë bënë qka dënë aja Andaj, në sëprova, dëllëshë më dëllëshë më dëllëshë Allah Gjellë Huala. Dëllëshë amnat Allahotë, qësit Allah Gjellë Gjellë Huala. A e njëmë një Allahonë si El Melik, a i që është sëndu si qdo gjëje, mbretje, a di më Allahonë qështu, po, po, na, në, qështu e kanalizu në Koran, e manifestimi këti amë një është edhe sëprova të pëse Allahu i ka mundësu njërë me bojgjuna si ka të të ru po ka liu me bojgjuna pëse për shumë arsuj një për të të një është aja është falësi e dënë faljen dënë me i falat ndaj duhet me pas manifestim të emrëve të Allahot duhet me pas prezencë të Allahot të kriesat jo prezencë qenësore prezencë të emrëve ti prezencë të cicive të Allahot gjallëvala esprova është një nga to qi përmes saj manifestohet emri i Allahut, that is i Allahu Jellalu Velal. Por mos thiste kjo nuk do të kishte këto manifestime se çdo gjë është në dorë Allahu Te Barekuta. El Malik apo apo sel Kudus, emri i El Kudus, -kudus i pastër nga çdo emit. Edhe të sprova kjo. Apo dal. Është shumë shumë Allahu Jellalu Velal do linshash përmes përmes sprovës apo dhe e fundi që du me përmanë nga qëlimet pas këmë doshme i përmbled ta është fillim, mund tjenë ma shumë dhe janë ma shumë, mund tjenë të renditën dryshe së prejsh punë e të nësishme është të kuptojmë se këtu e në ursit dhe kështu duhet du du të kuptojmë se Allah nuk vëpërnë asë njëre dryshe përrejtë se me ursi dhe me drejsi e përsta është të nërëzër Allah në gjenë dhe ora ishtë të pra për të regulluar raportet më zveti. E pa ma herët për të regulluar raportet më Allahun, për të u këthi Allahot për të pasru. Kjo po, sprovi nga njët për të regulluar raportet dhe më zvetat. Sa sprova ka ndodhë dhe ka nërgu për qarëni i ka në bashku njërës? Apo? Masme pa ndodha ja, kështë me vazhdu më për qarë. Apo? I ka unifikun njërës? Apo? Pësarë ka ndodhë për shembo, në familje, ka pasë konflikt, ka pasë pëllem, o ka që Allah në një sprovë, e ka të dekalu, kanë falë, kanë falë më udashtë, apo ka rëglu raporte me zvete. Të ndërnu vazërë, pësarë ka ndodhë, nuk i kena besu dikujtë, një sprovën që e ka, dhe së një sprovën veta përnë. Andaj, me kësë sprovë, ka rëglu Allah raporte me te, pse jemi i ushi me ushimi dhe dhim shmëri, me rahmet? Ndyshe se shum ka ndodhë një kush përshamë dhe sprovu me qka do qoftë edhe për një me ka bëjë sabër, për nuk ja kena vlerësu sabërin, e ka lajke sprovu. Kër i mi sprovu vetë me atë, e kemi po se për një me filoni i shko në sabërli, në qysh ka mujtë me kaluavem, po për në atë neve nëse shumë kuptuat. Andaj ndoshtë e këshmë mençmu diken, e këshmë përbuz diken, e këshmë më rëvë. And der Allahu jelleu ala. Es provoi pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që mos ket print apo që pastaj tiet babi ketje timave ndonjapo. Sa ka hadithe për hetimin. Ai e di di çka ka me konje tim. Një piersive as sot vetme. Ai e di di çka është djina. Ai e di çka është varfnia. Ai e di çka është konë i shtypën, aje aje munësin, aje tha, me koni shtypur, ai e di. Nga sallallahu jelleu ala ai dha mundsinë, ai tha a do me kon mret? Pekamber, atëm e kërra bëhë, që në pëki që e. Dujë atë ibojmë, që në pëtanë? Mëratë, i dhamë mundësit, pra a po atëm, u hudil, me tashëndukur, ari kejt, kejt, dukatë, a po atëm? Në e këshu pranë u hapë, po të në këtë vitë fukarajt së kërra tëtë. Në këshu më ditë kërë, a e e mali me hudish hargjit në herë, a të të të të të të të të të e përkurë se këshëndit tani, kërdi këshë nga shtype dhe nga në në në në në përqesh, tani qëshë bjënë këpun. Po kështu e kemë kalaj, edhe pegamberi është përqesh, që i ka që fa ngushlimi është? Apo? Ane si regullohet raportën dhe më një zonë? Kur ka sëpërvohet? I adim njëri të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për të edhe stotëm dëvozëm Sa ma te për e kuptojmë rëzikun që në kanosin nga gjitha anët Ma let i te të ikalujmë dëllimet Sa ma të për më mensëm Fokusujmë të dëllimet Këto është pointa, ka këna mund këtë jo Këtë sprovum, sprovum jem Pa tjetër, në formë ndryshme Së ne mund këtë askosh Mirë pa po, Sëmë dhe rëziku i përbashkët atë do të nga bashkan apo këna mund të regu të shurë dhe të përbara rëzikut e këna me qi të shash dalimet edhe më spajtime që e kime s'la kome kon ndaj kush e kuptan objektivën e sproves i kthejet aso i të parës leni këto pun leni këto më spajtime leni këto dalime dhe para gjykime po bashkohoni në shumë gjithat përbashla që i keni dhe punëni bashk për të largu dhe vitur rëzikën që ju kës që është me quria. Dhe kjo mësimi që në japë, në japë Zotë Gjellëvora duke në spravuar. E shemë tjetë shumë që mund të dalin nga, nga kjapë, mirë po të nëzërë, nuk jadim tjetërit pa uspravu, nuk bashkohemi pa uspravu, nuk do të tatë se duhet më uspud, po nuk bashku, po nga njëra nuk ka i lasë tjetër për neve, nuk kuptojmë në në nëryshe pasë që shto. Atër Zotë të dërgën, nuk Po nga njerët të ndërëm dhezër, kur sëprova vije edhe në këtë nivel, objektiv është raportë me njerësë, si kur që të lidhë medikën sëprova, të unifikan medikën, medikënë të ndonë sëprova, e kuptëm kushe ka pasë po, sinqeresh në ty, e po kushe për një me të ka dashtë, kushe për një me të ka onë të du, par Allah, osa letë këtë fjole në zimë, par Allah të du, e tani, e tani për i fjallë bukën për lakë e kumeteja për Allah e kushkaja për Allah e kështë në hafëdhë një gabim nilëshim me herë në mbeturina mire kumeteja që u dëjshim për Allah e kumete bjensë për ua i tërganë Zotë Gjellolla konek i për një me hafëdhëm konek i për një me hafëdhëm regullon raportet Komo si den roza ka, ka njerë që pak më larg me nëse iki e do më nëse ti kish shumë më ngat vjen një sprova edhe ta të tregon çartën e fotografinë atën ai lart ti paske qenë më i ngati e ku më i ngati paske qen pak më larg thoni sprova ndyshon pozicionimet në raport me njerëz mbas mëçi kjo munim më gabu na apo munim më gabu dhe gabime me kon të kushtueshme për neva por mos më gabuar, në vlerësim edhe pozicionim, kështu do të nsprova nga njësi mënyrë ideale për t'ia dal. Andaj edhe për këtë të sprova, partner, rreglu raportet mes vete, por edhe për ti, përsa këtu kujt, spruves, për saktuar pozicionin e çdo kujt, bazuar sig nga autorities provues, jo nga fjalori i përdorur nga ata. Për uva është taj që të gënë, se mbi qëfarë baze më dërtojnë raportet më njerës. Jo mbi bazë të oratorisë dhe fjallorit, po mbi bazë të qëndrimeve si janë. Për ndaj edhe du me përbjur me këtë të nërë vëzërë. Për uva është sëllëm, korimbljodis sahabet, dhe du tha se për uva është jemi të rëzikonë, duhet me vendohës i që kaftën qëfar të asadi për në madhi? dhe janë Rasulallah janë Rasulallah kjo e ishte e sëpruhu sadi për në madhi ishte me i Medines apo ata s'kishin probleme kore ishte Medinerit nuk ishin probleme, ata ratishin, s'kishin luft erdë pejkamberi osirën i luftën pejkamberi asumë ndi e keqë gjithë mua në sojë kështë e luftë përshka këta e nësarve përshka këtu në ndi e keqë se ta shkëta kam e pagu këta e paguin, mashtrajnë se Ama gjdoj luft, këta kam me pagu, këta kam me hum Ndije i keqë A da i zakonisht i konsultat dhe nsarat për shumë pun Qa po thun njo Dhe nsart e kuptun se pungushtot pun. Dhe për me e shliru Me të regu që na kur të ka thun hajde Shumë për një me këna pas hajde A kuptove? Shumë për një me këna pas hajde Nas të këna thun hajde Me fjanë se këna pas I mëtë që si tani me ty fitum Jo vëllam Këna thun hajde se nëse i amësynë detit mas tjekën e me shkuafëtën që sotën sahabët, të po këtë dhekerat ishte vullosje për atë fjallin që i atanë për në nakabë e jetën e janë Rasulë Allah do në mi të regu se nuk eshte e fjallë goje shumë për një me të këna thonë hajde e natën e rëzër duhet mi thonë një dhe shumë për një me ama shumë për një me hajde këtum ki logarit mu të du për Allah e fjall tjera Apo, mës të lejëm që sprova të qëtë shesh kvalitetin e këtune të të njeve po sinceriteti ju në të jabë vlerë të të të njeve vërtëtsia ju në të jabë vlerë të të të të njeve pa orë sprova sa pa orë sprova ka mundin a gjendë të pa pregaditën të pa gatshëm e konfrikësa zbulohet a vreti aja që nuk duhet më upa shijet pa të këtësesht ju në dë një piesë të trupit po në dë n E për mësë të ndodhë kjo, të jemi të kujtës shumë. Dhe të kuptojmë se sprovën nga njërë vjenë edhe me të pose a këthonë për një me hajde, a s'këthonë. Allah në a uazot në rrugën e drejtë. Allah në ndihmovë që gjitha këto objektiva dhe mirësi me i realizu dhe të dalim të sukses shumë në mejdanët e sprovës. Pavarsisht, a sprovohem me të këndshme apë me të pakëndshme. Pavars A sëpravohemi ma që në pëlqena për ma që nuk në pëlqenë, së prish punë, qërdo qoftë, Allahul është aje që vendosë me qëka këmë në sëpravu. Po lusë Allah në gjëllë u ala që në gjithë sëpravë, të jëtë dëshmojmë Allahot, se për një me këna thonë, la ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah është për lefë dhe në të kim në arshën, në zotin në ruftë. U sëllamë ala Muhammadinu ala Ali, u sëllamë të sëllamë të sëll